انا ام الرجال صناع حياتي اقمار ليلي منار الهداتي انا ام الرجال صناع حياتي اقمار ليلي منار حياتي تزالوا صوابتي وصاروا بناتين نشيد تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامح وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من صرام إن الحمد لله نحمده ونستاعينه ونستكفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 Vakule vidatim dolale Vakule dolalete final Draga braće i poštove, sestve Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Posljednje zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i donošanje salavata Na naših kusani, poslanika i miljenika Mohameda Želim da se zahvalim organizatorima Koji su priličili Ovo predavanje Koji su omogućili da se okupimo I ove duge i ljetnje dane Da iskoristimo uhajru I da ove viš višak saate koje inače imamo tokom ljetnjih dana da skratimo sa korisnim predavanjima Ako Bogle. Danas želim progovoriti na temu na njihovim licima su znakovi. Jedna od stvari koja je ukorijenjena u vjerovanju svakog muslimana, jedna od sastavnih dijelova imana vjeraje svakog muslimana jeste ljubav i poštovanje prema sahabima Allahog poslanika Muhammeda s.a.w., prema onima koji su pomogli našeg poslanika u svojoj misiji. Uh, zb razloga zbog čega je to divak ide zbog čega je to vjerovanje svakog muslimana je mnogo između ostalog je i na prvom mjestu kuranski ajet u kojem gospodar svjetova ustutom ajet sura tebe govori sabekun alawaluna min almuhajirin walansar walldin etbahuun bilihsani radiallahu anhu wa radu an Allah je zadovanjem prvim muslimanima muhadžirima i ensarima i svima onima koji slijede dobravilačinići Gospodar svijeta ovdje govori da je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžidima i ensarijama i zadovoljan je onima koji budu slijedili te muslimane. Ne govori se susjećanju u našoj poslanikovice, govori o susjećanju prvih muslimana. Zatim nalazimo da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Khairu quruni qarnitumel ladine yalunuhu tumel ladine yalununuhu." Najpoja generacije, moja generacija, generaciju u kojoj ja živim, zatim ona koja će doći poslije nje, zatim ona koja će doći poslije nje. Također naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Alaykum bi sunneti, wa sunneti l-kuljefa i r-rašidi mehdi i min ba'di. Oporučujem vam da se držite za moj sunnet, za moje postupke i postupke upućenih i pravednih halifa, vladara koji će doći poslije mene. Svi ovi detalji, svi ovi uh, kuranski ajad koji smo spomenuli, haditha, sallahu alayhi ukazuju da muslimani moraju biti vezani za drugove našeg poslanika, Muhameda, sallallahu alayhi wa sallam. Također, naš poslanik, sallallahu alayhi wa sallim, je izrekao jedan hadith u kojem kaže en uđlum emenetu li se mariji kaže zvijezde su a, sigurnost nebu pa dok god su zvijezda na nebu onda kad nestanu zvijezde sa neba nebu će se desiti ono što je obećano. ono što je već određeno zatim naš poslanik sallallahu alihi wasallam kaže ovo ene emenetu li se sahabi a ja sam sigurnost dok sam među svojima sahabima dok je bio on živ bio je sigurnost za, za svoje sahabe od razilaženja, od zabluda, od svakih svaki problema nakraj krajeva od sudnjeg dana Od sudnjeg, od sudnjeg dana, od deđala, od noge i musibita su bili ashabi saču, sačuvani. Pa kad ja odem od mojeg ashaba, ashabima će se desiti ono što im je obećano. A mi u historijskim knjigama nalazimo što se desilo za vrijeme ashaba. Pored veliki uh, osvajanje i velikog napredka koje su postigli, koje se više nikada nije postiglo u tako kratkom periodu tako veliki uspes, ipad su se desili određeni problemi uh, koje je posljedice tih problema i dan danas mi Mi živimo u međuživim problemi tadašnji, tadašnjih posljedice tadašnjih problema i do dan danas. Zatim na kraju naš poslanik sallallahu alejhi ve govori as-sahabi amanu umeti. Kaže a moji ashabi su sigurnost za moj umet. A moji ashabi su sigurnost za moj umet. Pa dok god se budemo držali ashaba posto i sigurnost za nas i za naš za našu vjeru. A kad odu ashabi izmo umeta, onda će se ummetu desiti ono što je obećano, ono što je obećano. U kontekstu toga možemo izvući generacijske osobine ovih ljudi. Koje su to bile generacijske osobine prve generacije muslimana? Uh prva njegova osobina kao generacije jeste da je Gospodar svjetova pohvalio. Svaka skupina, svaki džemaat, svaki svaka generacija potrebna je pohvale od nekog. Al ko nas može pohvaliti? Može nas pohvaliti neko od stvorenja. Zamislite, tu generaciju pohvalio Gospodar svjetova. Onaj koji su izvisili iz današa, onaj koji nas je sve stvorio. Pa kaže u Kuranskom ajetu Muhammedun rasulullah walladine ma'hu ashtaa'a lil kufat ruhtama bainhum tarahum ruk'an sujjudan yabtagun fadlan min Allahi wardwana sima'hun fi wujuhihim min athar as-sujud. Kaže Muhammed je Allah posanik. A oni koji su sanjim gestu koji prema nevjernicima, gestu koji su prema neprijateljima, a sami smo si međusobno. Na vicima vidis znakove. Tako i gospodar svjetova opisuje. Da su to ljudi na čijim licima postoji znakovi. Od čega znakovi? Znakovi od sežde i od rukuva. Sa, sa tim seždama i sa tim rukuvaima oni želi Allahovo zadovoljstvo. Allahovo zadovoljstvo. Zbog tih svojih postupaka gospodar svjetova je opisao da imaju posebne znakove na licima. To je generacija koju je gospodar svjetova pohvalio kao kompletnu generaciju I opisao da imaju znakove na svojim licima od činjenja hajra, od sežda i od rukua. Zatim, ta generacija generalno vodili su računa više o srčanim ibadetima i o stanju svojih srca nego o svojim tjelesnim ibadetima. Više su vodili računa o srčnim ibadetima nego o svojim tjelesnim ibadetima. Ovdje se ne želi reći da nisu ibadeteli. Već se samo govori da su stavili prijedno srčanim ibadetima generacijska osobina, ne možemo naći nijednu drugu generaciju da se ponovilo ovo. Da više jedna generacija koja više posvjećuje pažnju svojim srčanim ibadetima nego svojim tjelesnim ibadetima. Obično je kod kasnije generacija bilo ne govorimo o pojedincima iz generacije. Naći ćemo mi od svih ovih izuzet prve osobine, svih ovih osobina ćemo naći da je bilo pojedinaca hvala Allah u svakoj generaciji od čak do dana današnjeg da nalazimo i inša Allah i da ima i danas vjernika koji vode rač Više nego što to vodi računa o svojim tjelesnim. Ali je poeta da je ovo bila generacijska osobina kompletne, kompletne jedne generacije. Više su vodili računa o srčanim i badetima. Nisu ispoljavali jedno, a imali imali nešto drugo. I to je njihova treća osobina. A to je da su bili sačuvani i praktičnog munafik, munafikluka i srčanog munafikluka. Srčni munafikluk je da čovjek bude munafik, e, tvrdi jedno, vjeruje drugo. Predstavlja se muslimanom, a oni u osnovu i nevjernik. Nevjeruje u Allah i njegov apostolika. To je srčni nifa. I takvi će u džahnem. To je generacija e, na Dunjalu koje ima, tretiramo i kao muslimane, oni su na Ahiretu, na sudjem danu će biti tretirani kao nevjernici. I zatim imamo praktične e, osobine munafikluka, kad nekom nešto obećaš da ne ispuniš. Nećemo reći, munafik si, ti si nevijednik, da sudjem dan u džahenem. Ali ima čovjek osobine munafika. Treba se toga očistiti. Kada govori da laže, kada govori da laže, to je osobina munafika i to musliman sebi ne smije nikako dozvoliti. Ali nećemo reći čovjek koji je slago, evo on u džahenem, nevijednik je u džahenem i on je od munafika. To su te praktični e, munafiknicu. To nije bilo kod da shaba ni popitanju pitanju srčanog munafikluka, ni po pitanju tjelesnog praktičnog. Oni se nisu ukrašavali sa jednim, a u svom srcu bili drugom. Jer e, Omer, radjala u ta'ala Anhu, je rekao izjavu, kaže, nijedan čovjek se neće ukrasiti određenim ibadetom. Odnosno, neće se ukrasiti određenim djelom. Da ljudi ga posmatru, da ga muslimani poštuju zbog tog djela, a to nije njegova nutrina. Znači, to nije stanje njegove duše. Samo se uljepšao, ukrasio spoljašnje, a da ga gospodar svjetova preko te stvari neće ponizditi da ga gospodar svjetova zbog te stvari neće poniziti. I zabilježili su historiče, kao što je Esmaji, slučaj Beduina, nomada koji je klanio u međidolavo poslanika, Muhameda s.a.a. poslije smrti naših poslanika, pa je uh, uljepšao svoj namaz. Beduin je čovjek koji nije šariatski obrazovan, a ni dunjalučki. I obično su so takvi ljudi očekuje no da uradi neki ibadet na... Na primjer načik. Obično se od takvi ljudi očekuje da imaju nedostatke u ibadetu. Međutim ovaj čovjek je izuzetno skušen i lijepo planjao. Izazvao je pažnju posmatrača pa su prokomentarisali u njegovom prisustvu mašala kako lijepo planja. Onije uspio da se suzdrži da pre, e, završi s namazom, nego je u namazu saokrenuo prema njima i rekao ja da nasi postim. Kada je već dobio pohvalu za jedan ibadet, htio se pohvaliti sa drugim ibadetom. I pogledajte, e, sustina kojoj on, on odnosno forma koju je namazu Nije bila njegova suština. I nije uspio tim Ibadetom da održi autoritet koji je stekao. U tom trenutku je zadivio ljude, gledaoce, oni su prokomentarisali o, i on nije uspio da zadrži rating koji je stekao pod njim. Nego Ibadet koji je bio vidan, a namazio vidan Ibadet, ne samo da je njega pokvario, nego je pokvario Ibadet koji nije bio vidan, a to je post. Da je pričutao za post, niko ne bi znao da posti... Inshallah bio bi mu kabuljen kod Allaha. Alnao ovaj način, s obzirom da se pohvalio tim ibadetom, učinio je to radi ljudi da bi se time hvalio, a ne a ne radi a ne radi Allaha. Tako ova izjava Omera e, sigurno je istinita, a to je da se niko neće ukrasiti e, nečim što nije u njegova unutra, a da ga Gospodar sveta zbog toga ne desi ponižiti. Zatim oni su jedna od karakteristika ove generacije jeste, jeste da su kolektivno i džematski bili usmjereni prema zuhudu i prema ostavljanju pretjeranog dunjaluga. Znači, generacije su bili postavili jedan nivo gdje nije bilo atraktivno da čovjek traga i da privrećuje dunjalug više nego što mu je potrebno. I da, danas ćemo naći muslimani, koji se zadovoljava sa onoliko koliko mu je dovoljno za preživljavanje da živi normalnim jednim dostojanstvenim životom i ne interesira ga kupovina bolje kaota, kupovina vikendice, ne znam šta inače danas muslimane zamara u Sarajevo i inače umetu. Zadovoljavali su se sa osnovnim životnim potrebama. Iako mi danas imamo takve primjere, generacijski nismo takvi. Generacijski nismo takvi, pa mi vidimo muslimani koliko se utrkuju u izgradnji kuće. Ukoliko je napravi od dva sprata, ja počeljem kuću moram tri. Moram da takmac što će ti sobe biti prazni, to više nije, nije, nije bitno. To više nije nebitno. Bitno je samo da prestinjam svoga komštiva. I to je generalno među, među muslimanima. Danas, generacijski oni to sebi nisu dozvolili. Zatim, oni su posjedovali ilmu il, il liqim. To jest, imali su potpornost i objeđenje po pitanju obožavanja Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i potpornost i objeđenje da ono s čime došao naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je istina utpunosti, ubjeđenje, nisu nimalo sumnjali. Kompletna generacija. Kompletna generacija. Mi danas, među našim muslimanima, klanjačima, imali smo priliku, nažalost, da slušamo uh, ljude koji dolaze u džami, pa komentarišu kaže, dobro, i taj Ahirad, i to, ne znamo da se niko od tamo vratio. Na tom rečenicom se unosi sumlja u Berzah, u Zagrobni život, u Čenet, u Čenem, nije se niko od tamo vratio. Kao prvo, rečenica je problematična, jer izgovara sumnju u nešto što je došao ja sam tek skoro Ana i Suneta sumnje u takve stvari je nevjerstvo to je sa jednog aspekta drugog, sa drugog aspekta nije istina da se niko nije vratio nije istina da se niko nije vratio sama sura Bekare spominje četiri slučaja samo u suri Bekara nalazimo četiri primjera i četiri slučaja da je čovjek oživljen posle smrti i da su ljudi bili koji su svjedočili to da su ljudi bili koji su svjedočili to pa nalazimo u prvom slučaju kada je ubijen čovjek od Beno A, s obzirom da nisu uspjeli za vrijeme Musa A.S., nisu uspjeli da uh, saznaju ko je ubijica, uh, Musa A.S. je uh, posljedstvom objave, rečeno je da se zakolje krava, pa znati sami Beno Israela židovi su tada kakva treba biti, pa uh, komplikovali su tako da su dobili na kraju izuzetno teške ustove, izuzetno je skupo koštalo to što su komplikovani, kada je zaklana krava i djelom uh, tog mesa udaren uh, mejt, on je oživio i rekao, ubio me je taj taj. Ubijica je taj taj. Samo progovorio ime ubijice i opet umro. Znači čovjek se vratio posle smrti. To je prvi primjer. Drugi primjer nalazimo o ljudima koji su pobjegli iz svojih krajeva. Koji su pobjegli iz, svoji, iz svoje države, iz svojeg mjesta u su živjeli. A spominje se u toj usuri Bekare 243. a. da je bilo na hiljade. Gospodar svetova je naredio da pomru, a posljednije je oživio i ostavio je to kao dokaz ljudima, preko hiljadu je bilo, usmrtio je i posljed toga, posljed toga je oživio I to u tome gospodar svetova govori u 243. ajte suro Beklare. Zatim, a, jedan od ljudi koji je pro, prošao pored napuštenog sela, napušteno selo koje je bilo opustošeno, njih posmatrao, razmišljao o stavnicima tog sela i sumnjao je, pa kako će gospodar svetova sve ovo oživjeti? Kako će gospodar Svjetovao sve ovo oživjeti? I to je u 259. ajac u Rebekare, pa ga je gospodar Svjetovao usmrtio i učinio da bude mrtar stotinu godina. Poslije toga ga je oživio. Prvo je njegov oživio, zatim njegovog magarca i on je svojim očima gledao kako magarac a, kostur se ispravlja, kako se oblaže mesom, kako se oblaže kožom, kako bi gospodar Svjetovao ga podučio na koji način. Zatim nalazimo, odmah sedi će ajac Ibrahima, ali i sala. Gospodaru, kako ćeš o A, gospodar gospodare Šezer sumnjaš ne ne sumnjam samo želim da vidim da da ili moliti svoj počima da ja vidim kako se kako se to dešava kako bi mi se srce e, smirilo gospodar svetova taj da e, ga je podučio da uzme četiri ptice koje raskomadovo u više dijelova i ostavio na četiri različita mjesta i pozvao ih je pa kad je pozvao Allahom dozvolom oni su se e, sastavili i doletjeli do njega ovo su primjeri četiri primjera, primjera same sure Betarede vidimo da je bilo oni kois se vratili iz zagrobnog života. Tako da izjava koju svećemo u muslimanskom safu, u muslimanskom safu niko se otamo nije vratio, niti je istinita, niti, niti je ispravna. I ne se nije se moglo ovakav način razmišljana na kod prve generacije muslimana. Kod ashaba nije bilo ovakvih sumnji i ovakvih nebuloza. Oni su imali potpunosti ubeđenje i to je njihova generalna osobina. Zatim imali su veliku posvećenost i zainteresovanost do ostvar jedinstvo zajednice i da izbjegnu svaku vrstu podjela. Veliku, voli, veliki trud su ulagali da ne dođe do, do nikadvih podjela među njima. Iako su i sami bili svjesni da je umet skon tome, jer naš poslanik, salallahu, arīhu salim, je dovio Allah, subhanahu ta'ala, za tri stvari po pitanju svog umeta. Pa je dvije u Kabuljenu prihvaćena od gospoda svjetova, treća ne. Prva je bila da ne bude pokošena, odnosno uništen umet nevjernicima. I gospodar svjeta je ukabolio tu dobu tako da umet neće nestati tako što će nas neprijatelji, nevjernici pobjediti da će ć pobiti. Zatim da neće stradati umet i biti izbrisan zbog kuge, zbog zaraznih i bolesti i ta je doba ukaboljena i da umet se ne bude međusobnog trvljenja. Pa ta doba ne je ukaboljena. Ashabi su znali ovo i podučeni e, tekstovima ševjeckom vodili su računa o tome da, dođe, da ne dođe do razjedinjavanja i da bude jedinstvo među njima. I pored toga došlo do krovopolicije među sahabima. Generacija sahaba došla do krovopolicije među njima. To je kao jedna povuka nama više. Oni nisu imali prethodno iskustvo. Mi imamo iskustvo od 1400 godina. Historijske činjenice, dokazi, e, historijske knjige nam govore o tim problemama. Sa tim iskustvom mi smo u jednoj prijednosti. Možemo se podučiti radim e, ima kako bi još više izbjegavali određene stvari, ali to nije naša osobina. Kod njih je to osobina bila, ali je došlo do, do razilaženja a međutim to kod nas nije osobina. Kod nas većina ljudi je sklonna, da ne kažemo sektaštvu, ali da izolacije, odvajanju od ostalih skupina muslimana, nekoj posebnosti. Nažalost, nažalost, danas kod muslimana je to prisutno. Svakima želju da istakne neke svoje posebnosti, neke svoje posebne znakove, posebne simbole, da bude odvojeno od ostalih muslimana. A to nije bilo slučaj kod prve generacije. Zatim gener generalno, kompletna generacija je podnila veliku žrtvu za, do za dobrobit Islama, za dobrobit Islama. Tako da nalazimo nalazimo na pinjere da je u jednoj bitci i po desetak ili ili članova porodice u jednoj bitci ginulo. Iz jedne porodice, kao što je bilo bitci na na, na ili da je da čovjek učestvovao u preko 20 različitih džihada preko 20 različitih džihada čovjek, čovjek da je slovo. Kad pogledamo biografiju, kad spominjemo džihad Halid Nvelid, šta je on radio? Preko 40, kaže se, i je imao džihada, neračunajući borbe protiv muslimana i neračunajući o, male ekspedicije koje je imao i izvidnice. Znači, veliki borbi, o, iz, prvo prema Iraku, iz, iz Iraka prema prema Šamu, 40 različitih frontove, 40 različitih e, džihada. Zatim nalazimo slučaje, kao što je bila Hamna, šćerka, džahšova, Poslje bitke na Uhudu. Poslje bitke na Uhudu došo je u vijez preselio Abdullah ibn Đahša. Abdullah ibn Đahša je bio njen brat. Odmah je zatim rečeno preselio je Hamza ibn Abdru Muttalib, a Hamza je bio njen dajđe. I dobila je istovremeno vijez je preselio Musabnu Meir, Musabnu Meir je bio njen suprug. U jednoj bitci ostaje bez brata, bez svog dajđe i bez svog supruga. Vedete, kad se pogleda ko su ti ljudi, danas neke bi se možda supruge obradovali kad bi se čule da je muž preselio, kakvi su, kako se ružno odnose prema, prema svoj suprze. Ali ovo je Musabin umeir, Musabin umeir, to je čovjek za koje je naš posanek rekao, divan je čovjek Musabin umeir, divan je čovjek, zavisite kakav je on bio supružnik. I e, takva vijest, onda izgubila dajdu svoga, inšaljala tada nije izgubila, ali hoću reći da je preselio e, Hamza, prvak šehide u džernetu i Abdullah ibn njen, njen brat to je veliki gubitak na Dunjalu međutim ne ne nalazimo da je ova čovje, žena posustala ili da da je da se e, razmislila o svoj pripadnosti islamu i da je žalila zbog svoje žrtve koju je istrpela na na putu islama zatim nalazimo da je žena poslije bitke žena iz plemena Benudinar žena iz plemena Benudinar saopšteno je pre svih otac muž brat i otac muž brat i otac og je je a desiceća bliže zato što umjesto Taiče preselio otac to ipak daleko daleko bliže da lepo veći upitak samo je tražila pokažite mi posanika nije vjerovala da se posaniku sallallahu alajhi wasallam nije ništa decimalso jer se čula vijest da je preselio u Bici na na Uhudu Pa Preseliot je muš, pokazuje mi poslanika. Preseliot je otac, pokazuje mi poslanika. Preseliot je uh, brat, ona je posle toga tražila, pa kada je videla lice našeg poslanika, rekla je posle novog trenutka, ja više nemam iskušenja. Sve posle novog trenutka, više nije iskušenja. Nije problem što je Preseliotac i brat i brat i muž, pobedite ko je to požutvolnosti. Tako ćemo naći uh, kompletna generacija je bila spremna na, na, na žrtvu što naravno ne može reći ni jedna druga generacija posle njih. Zatim nisu bili opterećeni sa mnogim stvarima sa kojima smo mi danas obtericeni sa mnogim stvarima po pitanju modi, po modarstva i mnogih mnogi stvara, stvari stvari imamo li wifi ili imamo li internet nemamo li internet znači masa masa neke stvari sa kojima mi posvećujemo dio dio života nisu drugi druga je dinamika života života bila ali definitivno se nisu izlagali stvarima koji će odvratiti od onoga što je bilo preče e, za njim tako da u toj e, Generacije nije bilo pomodarstva, niti je bilo, niti je bilo mode i posvjećivanje onome čemu, čemu se mi danas posvjećujemo. Ne govorimo protiv lijepog oblačenja. I to je ono uh, za što imamo, ako Bog da nagradu, koliko ispodljimo blagoditi koje nam gospodar svjetova dao. I to je ono što je naš postanik, salallahu, ali je u svemu objasnio, tavi, tjubno, tajisu, kada se ovaj... Uh, Popojo kaže ja se bojim da sam od uh, licemjera i hva, hvalisavaca za to što volim lijepu garderobu i lijepu uh, obuću. Pa je rekao nije to uh, nitioholnost niti hvalisavost, za ne bi volio da dostojanstven život proživiš da za ne bi volio da lijepo se oblačiš i da za ne bi volio da preseliš košenje. Znači u tome nema ništa loše, ali ukoliko imaš finu pristojnu garderobu u dovoljnom mjeri, zašto moraš ganjati zađi trend? Ukoliko imaš uh, funkcionalan, dobar telefon koji zadovoljava tvoje potrebe, zašto moraš ići korak, korak naprijed? Ukoliko nemaš potrebe, za ukoliko imaš auto koje te koristi, koje zadovoljava tvoje potrebe, zašto se moraš zajmati da bi kupio bolje, bolje auto? To danas mi radimo. To je prisutno u našim safonima, to je prisutno u našim porodnicima, to je prisutno kod nas ani, kod te generacije to nije bilo. Tu su te neke karakteristike i posebnosti ove generacije, koje generacijski se ne mogu naći kod, kod drugih ljudi. Ali, pored ovog što smo spomenuli, želimo uh, onoliko koliko nam Allah lakša uh, spomenuti konkretne primjere primanja islama nekih od drugova našeg poslanika, sallallahu a.s.w. Na koji način su primali islam? I obično, kada govorimo o biografijama ashab Allahog poslanika, Najčešće nam pada na pamet oni koji su najvrednije, Bubeker, Omer, Osman, Alija, destorica, preostali destorica, običani džene, to majke, vjernika. I naravno, to su naj, najvrednije shabi i najpreče je da se o njima zna. Ali, hajmo danas spomenuti par imena koji su nam možda manje poznati. Na prvo mjesto je Umair ibnue. Umair ibnue. Već u trenutku kada mi govorimo o njemu, već je dosta mušlika korejše primili u islam. Međutim, ne i Umair i on je još uvijek odolijevo i bio ustrajan na svom kufru. Poslije bitke na Bedru, prva bitka koja se desila u Islamu, dosta njegovih rođaka je preselilo u toj bitci. Dosta njegovih rođaka je preselilo u toj bitci. Pa je on, to je znači poslije hijdžne, govorimo o periode kad se naš postanik, salallahu al-Nihan, nalazi u Medini. Sreo se Umair i Nubeh, pored Oluke Kaabe, Mizabul Kaaba, sreo se Sa Safvanom ibn Umeijom. Sa Safvanom ibn Umeijom. Safan Safvan ibn Umeij je bio jedan od bogatijih i uvedijih ljudi u Meki. I požalio mu se na Muhameda sallallahu arihozana. Požalio mu se na njega i na ono što je uradio na bedru. Odnosno zbog pobjede i zbog gubitaka koji su imali mušici na bedru. Pa je rekao kada bi, da mi nije djece i da mi nije duga koje imamo tišo bi da gubijem. Pa je ovdje Safvan ne jedva dočekao da ovo joj čuje. I kaže, što se tiče duga tvoga, on je odsad moj dug. Odmah preuzim vam tvoj dug. Što se tiče tvoje djece, odgajat i ulagati u njih, kao što ulažim u svoju. Ukoliko budeš ubio Muhameda, moja je krvarina. Sve što budu tražili porodice Muhamedova, njegov, njegov ovaj, porodica za krvarinu, ja ću lično da platim. A ako ti, ti budeš poražen, to je i moj gubitelj. Znači, preuzio sam ti novčane tvoje Obaveze. Zatim preuzio sam brigu o tvojoj djecu, tvojoj porodici i ja sam na gubitku, Meni, njemu se to ne isplati da, da ovaj bude. I odmah poslije toga su se dogovorili da ode u Meirinu Ehbe do Medine i da ubije naše poslanika. Natopio je sabdju sa zelenom, otrov je bila zelene boje, tako da je sama sabdje pozelenila i otišao je do Medine. U Medini je došo došao posljenik Indije prije e, nego što je nastupio vrak i ugledao ovaj Omer, Omer ibn Hatab i rekao je ovim čovjekom upravlja šaitan kada ga je vidio kako se ponaša kako voda po njegovim određenim e, detaljima primijetio je da sad im čovjekom upravlja šaitan ali gledajte Omer ibn Hatab ima iskustvo u tome jer je isti taj čovjek isti Omer ibn Hatab anhu, bio u toj situaciji kada je išao kute dubije naše poslanike kada je bio išao pute da poslanika tako da je normalno da ovdje mi je primijeti te stvari. Uhvatio ga je vrubo za košulju, ovaj je rekao da traži Muhammeda i ovaj ga je tako držajući za košulju doveo do, do našeg poslanika Muhammeda sallallahu a sallam. U tom trenutku naš poslanik je bio nenaružan. Dok čovjek koji je umer ibn Wahid ima uh, oružje koje je natopljeno sa otrvom, uh, mala posekotina može da ga, da ga ugrozi. Zbog čega se došo došao, pitao je naš posljednik, Salolahorik. Sada mi kaže, došao sam zbog mrtvih, koje, odnosno došao sam zbog onih koji ste zarobili na bedru. Želim da razgovaramo o otkupnini. Znači, napravio je on Muhabbet tako da se stekne povjerenje i da ne pomisli da došao da, da, da bi gubio. Pa kaže, zašto se nisi sreo sa Safavanovi numeju tog i tog dana, ispod oluka Keabe, pa se govorio o tomitom. Znači, on je krenuo na bud iz meke odna posljednje razgovora sa Safavanovi. I niko nije bio prisutan njihom razgovoru, nije bilo trećeg čovjeka, samo njih dvojica. I poslanik, sallallahu anehi, bez obzira što niko nije imao prilike, ni vremenski da mu dostavi e, od ljudi, da mu dostavi informaciju, niti fizički, zato što niko nije bio prisutan, ipak znate informacije. O meru mu je bilo jasno o čemu je riječ. Tog trenutka je izgovorio, la ilaha illallah, u ašadu enneka rasulullah. Vjerujem da nema drugog Boga osim Allah, vjerujem da si jasan dokaz, poslije čega više nije imao razloga da se dvoumi. E, iz ovog primanja Islama možemo izvući određene pouke. Prvo, na prvom mjestu je vrijednost Omera radi Allahu ta'ala Anhu i njegova pronicljivost. Jer pogledajte, kada ga je ugledao Omera radi Allahu ta'ala Anhu, primijetio je na njemu tragove i znakove da tim čovjekom upravlja šeita. I ovo je, u širijetu to je firase t'il imam, vjerska pronicljivost. Stvar i svaki vjernik ima. Svaki vjernik ima prunicljivost. Shodno našem imanu, toliko je naša prunicljivost. To je taj furkan koji gospodar svjetova spominje u Koranu. E zamićete sada kakva je bila prunicljivost Omera radi Allah Koji je po vrijednosti drugim umetu. I islamski učenjaci su e, spomenuli događaje vezane za prunicljivost našeg Uh, odnosno za pronicljivost druga našeg poslanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Tako da imam sujuti u svojoj knjizi koja je prevedena na gospodanski jezik povijest halifa, gdje je obradio uh, biografije uh, četvorice pravidne i halifa spominje pronicljivost Omerovu. I konkretno navodi 21 slučaj kada je Omer radijallahu ta'ala anhu preduhitrio objavu. Stvari u kojim, u situaciju kojim je naš, uh, kojim je Omer radijallahu ta'ala anhu tražio od našeg poslanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam da uvede neke stvari odnosno da ne radi neke stvari muslimanima. Naš poslanik to nije radio zato što nije naš poslanik uh, donosio šerijat. Nije on bio taj koji je zakonodavac. Zakonodavac je bio Allah, Alah, gospodar svjetova. Pa da gospodar svjetova ne objavi i ne naredi naš poslanik nije naredivao. Otakih primjera da je tražio da obaveznost hidžaba ženama prije kuranskih ajeta. I to je govorio našem poslaniku sallallahu alaihi wasallam, poslanih hidžre. U tvojoj kući ulaze ljudi koji su bogobojazni, koji nisu i koji obaraju pogled i koji ne obaraju. Pa naredi svojim ženama da se pokriju. Posadnik sallallaha, nije to mogu uraditi jer nije naređeno bilo od gospodara svjetova. Malo poslije toga dolazi dolazi naredba od gospodara svjetova u pokrivanju žena. Zatim, po pitanju tratiranja zarobljenika na bedru, omera djela od Arani je bio mišljenja, s obzirom da su oni krenuli, zauzeli su naše metke u meki, prolijevali su našu krv, naša je sada pravo da možemo odkupinu za krv. Oni su nas ubijali da ubijamo mi njih. Međutim donet donjeta je drugačija presuda. Dolaze kuranski ajati koji potvrđuju da je bila istina na strani Omer'a radijallahu ta'ala. I ovdje u ovoj इजी 21 slučaj pojedinačno nabraja gdje Omar radijallahu ta'ala preduhitrio obja odnosno govorio određene stvari i inicirao određene stvari prije nego što je to gospodar sveta objavio u, u svojim इजी. I pogledajte ovu pronicljivost, ovu pronisli I svaki vjernik ima pronicsljivost vjerničku u sa svojom, sa svojom vjerom. I mi danas tanjači iz džamija kada čuju određene nebuloze koje se serviraju na medijima koje našim narodu, ostalo djeluju zeto uvjedljivi, izuzetno uvjedljivo mi se smijemo tome vidimo koliko je to u stvari površno i koliko je to lažno i koliko je to iskrivljeno i koliko je, i koliko je. to je taj dio dio te pronicsljivosti koje, koje danas konkretno vidimo kod jerika. Zatim a, Druga pouka ovog događaja jeste Allahovo znanje i njegova sveprisutnost sveprisutnost o pitanju i da sluha i znanja. Allah sve zna, Allah sve vidi. Allah je o svemu obaviješten. I pogledajte, razgovor kojim su prisutnovali dvojica i nije imalo šanse da dođe do našeg klasanika, sallallahu a.s. izuzem na način da je to došlo objavom. Da je to došlo objavom. I ovo je pouka, nam ova govori o Allahom znanju i njegovom sveprisutnosti. Zatim, Ova nas događaja uči o poslanikove mu adžizi kojemu je data Nad naravnostima koji su date našem poslaniku koji nemaju i ostali ljudi. Nad naravnostima koji su dati našem poslaniku. Danas nema čovjeka koji će dobiti takvu, takvu objavu. Poslije smrti našeg poslanika s.a.w. gotovo nema. Iako je san e, ostao je dio e, poslanice, način na koji čovjek može biti upozoril i nadah od gospodara svjetova pre, preko zna, sna. A dinenara na način da to ljudi e, zdupotrebljavaju i da sebe predstavljaju e vlijama i boljim nego nego što jesu. E, nikom drugom nije dato da dobije informacije na no, na ovakav način, izuzev ta Muhammed da iza našeg poslanika Muhammedu sallallahu alejhi toga pouka ovog događaja, ko tvrdi da zna nepoznato, da zna nevidljivo, on je lažeći. Ovo niko ne može izuzev naš poslanik sallallahu Ne znam, sada odavljen da čovjek kaže, kao što je bilo ranije, pogotovo dok nisu bile sredstva za komunikaciju, pa tokom dana hađa oni ljudi koji su sebe proglašavali evlijama, ujutru ustane i sretne svoje džematlije ili, ili e, svoje komši, i kaže, sinoć sam bio umek, pored ćave, i vidio sam, i nabraja ljude koji su iz njihovog sela otišli na hađ, vidio sam toga, vidio sam to, bili su dobro, poselamili su, rekuje svoje ženi, neka čuva djecov, ono... I ljudi mu vjeruju, ljudi mu, ljudi mu vjeruju. Kada bi naš, nama čovjek neki došao sa takvim tvrdjama, bi bi rekli da, da laže. To je laž koliko nije imao a, telefon ili nije na takav način moderni komunicirao, sigurno tjelesno, niti duhovno nije mogo otići za jednu noć e, iz, iz Bosne ili iz ovih naših e, re, re, rejona bez e, modernih sredstava putovanja i da vidi upored meke šta se dešava poslednikoj džami ili... ili tako kako god tvrdi da zna nevidljivo, da zna ga, on je lažov. Zatim, ovdje, ova nas povuka uči umeirovom, umeirovom moralu, umeirovom in vehmu moralu, jer je mogao je, kao što su to radili, recimo, židovi, Abdussalame lehudi spominje situaciju kada su njegov, Amidža i njegov otac dolazili sa razgovora a, a, sa poslanikom Muhammedom, sallallahu aleyhi wa Imali su sastanak sa našim poslanikom. kaže, uvijek da bi se vratili sa nekog kada bi odlazili van kući pa kada bi se vraćali jeda bi dočekali da me uhvate u naručje i da se poigraju sa mnom i voljeli su od Islama Elihudin koji kasni primio islam kaže tog dana su hodali vuki su noge kao da su, dolaze sa, sa dugog puta znači bili su okahreni bili su a, dosta ojađeni sjeli su i počeli su razgovarati kaže šta misiš o onome što se čuo od Muhameda pa kaže mislim da je sve ono istina pa kaže šta predlažeš kaže predlažem da se borimo protiv njega sve do ne pobjedim Tole je vaina. Nema sumnje u istinito to što ono čini došao nas poslanik Muhammed sallallahu Ali pore toga kaže, borićemo se protiv njega sve do druga ne povijedimo. pobijedimo. nije njemu meir mogao isto, Ali ovo pokazuje visok moral ovog čovjeka. Kada mu se to do, došo, ja sam dokaz, ja sam znak. Nije mi novan znak da je naš poslanik sallallahu da je sallallahu alejhi ve sellem poslanik nije se uzoholio, već je prihvatio tu učenicu i primio, primio islam. Drugi ashab koji danas želimo spomenuti jeste Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr On je inače bio pjesnik. Pleme Deus, s kojeg pripada je veliko pleme e, Utajvaka, bio među e, u među Arapima, i on je bio među prvacima, bio njihov govornik i, i njihov pjesnik. To je najatraktivnija, to je najkraj krajevo Utajvaka, najveća titula akademijska koju čovjek moga da dobije. Najveći, kao sada, profesor, doktor e, u, naši, u našoj stor, situaciji. Ko je pjesnik, znalo se sa tim čovjekom, ne možeš ga tek tako lako a, prevariti. I ne može ga tek tako lako slagati. To je e, Ljudi su bili pjesnici izvjetno, izvjetno inteligentni. On je čuo za Mohamedovu misiju u Mekke, pa je poželio da čuje iz prve ruke o čemu se to radi. I krenuo je na put, podošao je do Mekke, samo s jednim ciljem, da čuje šta Mohamed govori, jer je čuo da taj čovjek ima govor koji nije svakidnešnji. Govor, način njegovo govora i izražavanja, dotad nije bio poznat u Arapa. Kur'an koji su oni prenosili od Muhammeda sallallahu alihi, on je, definitivno su se saglasili da do dotad ništa nije slično, se čulo u arapskom jeziku. I kao njega tufeila, tufeila kao pjesnika je to uh, interesiralo. Međutim, kada je došlo u Meku, prvo je sreo mušrike Mekke. Sreo je najprije Mekke. I oni mi objasnili, evo, došao sam, čuo sam za Muhammeda, došao sam da čujem taj njegov govor, šta on poziva, šta, kakav je taj njegov govor. Njima je bilo jasno, ukoliko čuje kur'anske aj da će primiti islam, da će ga zadiviti taj govor, pa su ga isprepadali. Nemoj da se lud, on je sihribaz, on je ovakav, on je onakav. Napričali su mu na Mohameda tako da su ga isprepadali. Najbolje bi ti bilo da se odmah vratiš. Ali ako već ostaneš u Meku ne moj slučajno da čuješ njegov govor, ne pod raznom mu nemoj prilaziti. Isprepadan uh, sa tim uh, što je čuo i to od ljudi koji su bili ugledni. Ipak su porišije, Mekke, bili ugledni među svima rapima. Uzao je pamuk i stavio uši. Ako bi sve isreo Muhammeda, anehi, da ne čuješ šta govori. Stavio je pamuk uši i otišao do Kjabe. Kada je došao do Kjabe, vidio lice našeg poslanika. Kada je vidio lice našeg poslanika, pomislio je, ovo, je lice, ovo lice ne može biti lice lažove. Nemoguće je da je ovaj čovjek lažove. Po licu, po znakovima koje je I kad mi govorimo, gospodar svjetova je spomenuo za ashabe simahu kivu džuhihim. Oni imaju tragove, sami se tragove naše lice, naše kosanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kako je to lice bilo i kako je to lice primijelo. I pored začepljenih ušim, kada je vidio njegovo lice, već prvi, a, prva barijera je spala. Ubijedio se, lažov nije. I primijetio je da uči Kur'an. Sebe je stavio onda na iskušenje. Lažov nije, ostalo je samo da pobio jeli li si ili nije. Da čujem ta njegov govor, da vidim, je li si hribas ili si hribas ili nije. Razmišljao je. io da sebe malo kuražio. Kaže, ipak si ti pjesnik. Dosta te niko nije mogao prevariti govorom. Ima je malo pus, samopuzdanja a, prema sebi. I pogledaj, pored začepljenih ušiju, način na koji je dijelovo naš poslanik, doš, ipak je došao uputa do njegovog srca. A, sklonio je pamuk svoji ušiju, prišao našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu am sabahen to je bio mušicki pozdrav predislamski am sabahen a je godina sabahen je e, jutro misi se svjetlosna godina svjetla ti bila godina bereketna ti bila godina u tom sa to možemo u tom duhu možemo prevesti pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja imam bolji pozdrav pa tu fe lupita je tvoj pozdrav koji pa je selamun aleiku pa tu fe nazva selamun aleiku svidjum se pa allah poslanik sallallahu alejhi ve salam Pa je rekao, ko si ti, pita je Tufejl, kaže, ja sam poslanik. A ko te je poslao, naš poslanik odgovorio, poslao me je Allah. A s čim te je poslao, u šta pozivaš? Pa mi je moj, pa moj naš poslanik, sallallahu a nekho selem, provučio neke Kur'anske ajate. Kada je čuo ovaj govor, Tufejl izgovorio šihad, ti je rekao, la ilaha illallah, u enneka rasulullah. Samim tim što čuo govor, Allaha subhanahu wa ta'ala, spala svaka sumnija, svaka šupa, da je riječ on, o nečemu što je mogo čovjek da, da izmisli kada je primio islam podučio se osnovama vjere i naš poslanik s.a.m. ga je poslao u njegovo pleme Deus da bude daja u njegovo pleme Deus da bude daja vratio se u Deus tufeil, uglednik pjesnik koji su svi poštovali u njegovom plemenu i proboravio određeno vrijeme gdje je pozivao islam posljednog određenog vremena opet se vratio u neku do našeg poslanika ovo je sve prije hiđri Ovaj se prijemiše. Znači ovo je rana dava još uvijek mekanske. I objasnio našem poslaniku sallallahu alejhi ve kaže ja se pozivao pleme Deus u islam, ali vjeru odnosu na kada sam him otišao, sada su još gori. Povećalo se još više harama među njima. Niko od njih ne želi da primi islam i smijavaju me, izbjegavaju me i umorio sa se od njih. Dovi Allahu da završi sa njima, da uništi. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem eta da digoruke i rekao: "Gospodaru moj, u puti pleme Deus i dovedi kod mene. Gospodaru moj, u puti pleme Deus i dovedi kod mene. Gospodaru moj, u puti pleme Deus i dovedi kod mene. Prouči ovo dovu tri puta. Dok su prisutni svi misli je sa plemenom Deus. Postaneg da prouči dovu protiv njega. Pa vjerni kada prouči to poznate su situacije kada se učini recimo nepravda i situacije kada je primljena doba. Ili generalno vjernik kojem je doba uslišana. Zna li ste Poslanik sallallahu kada dovi? Dova je Uh, uslišana, naravno, uh, tada je poslanik sallallahu arī gusallam podstakao, to fejla je da se vrati svom narodu. I rekao je, sad da ću ti još dati znak, imat ćeš jednu posebnost, da ću ti da ti na, navječe, kada hodeš na čelu, bude svjetlo. O, što bi mogli zamisliti, ono što rudari danas nose u svoj kao uniform. Znači, imali su, tra, htio da mu da, da mu čelo svjetl i navječe dok hoda. Pa se tu fejla uplašio za sebe. Kaže, i dosad su mi izbjegavali. Sada kada dođem sa takvom nekom nadnaravnošću odnosno nešto što nije uobičajeno, reći će da sam Sihri Bazrić će da nisam da sam nadprirodno biće, reći će da sam džin, reći će znači njemu bilo prijatno da se pojavi sa takvim ubjeđežjem. Pa je zamolio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da to ne uradi. Onda je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Dobro, ali ću dati da kraj tvoga štapa svijetli noći noći kada hodaš." pa se Tufail sa tom moćnošću vratio u svoje pleme Deus i e, ustrajeo u Davi i u poselno određenom vremenu je došao sa kompletnim plemenom koji su bili neoružani koji su bili neoružani i došli su da daju priseg u našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da mu se ponude da budu borci na Allahu na Allahov putu. Ee inače Deus pleme Deus zamislite da je urađeno onako kako je tražio od za svoje pleme da je urađeno. Koji bi gubitak bio za ummet? Jer iz tog plemena je Ebu Hureyre. Ebu Hureyre je upravo iz tog plemena. Zavisite koliko je Ebu Hureyre prenio hadisa Allah po Koliko se umeto koristi od tog čovjeka a pogledajte e, mudrosti naših poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove vizije i njegove njegovog načina razmišljanja i to je ono o čemu muslima treba da razmišlja. Nemojmo se upravljati prema sadašnjim teškoćama i emocijama. Gledajmo perspektivu. U koliko od čovjeka um jer trenutno nema koristi. Pokušajmo, nadajmo se da u budućnosti će se napraviti takve predispozicije da će taj čovjek e, okorisiti od islama i okorisiti islam i sam sobom. Na osnovu Naravno tu fejl je ustrao, alhamdulillah, u islamu i nakraj je preselio na lahom putu. Ubici na jemami, preselio je, znači, kao šehid. Iz ovog događaja možemo izvući izvuči par pouka. Prvo je da je pozdrav muslimana, es salamu alaikum. Pozdrav muslimana, es salamu alaikum. I trebali bi forsirati taj pozdrav. Gdje god to neće izazvati neke neprijatnosti čovjeku i gdje god to, gdje god to možemo da, da uradimo. Naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kada mu je rečeno am sabahem, jutro ti bilo, godina ti bila svijetla i bericitna, nije odgovorio na taj pozdrav. Već odmah u samom startu. Znači, naš pozdrav je selam. Onda, kome koga je podučio naš poslanik s.a. da naziva selam? Podučio je nevjernika. nevjernika. I ovo je dokaz, ukoliko ti nevjernik, jasno i glasno, nazove selam na način da ga čuješ. Es selamu alikum. Nema sumnje da ti je nešto drugo nazvao. Nego ti tačno znaš da je selam, dozvodno ti reći alikum Ovo je dokaz da je dozvoljno reći Situacija koja se kasnije desila u Medini jeste da su židovi i reći i rekli e samo alaikum, otrov bila na tebe. I što je naš posanik sallallahu alaikum sallam dobro čuo, pa je odgovorio, wa alaikum, i na vas. A Ajša radi Allah koja je mislila da posanik nije skontao o čemu se radi, ona je odgovorila da Bog da na vas bio otrov i propast i prokledstvo i pa je posanik sallallahu alaikum sallam rekao, nema potrebe za tim Aisha, nema potrebe, zar nisi č I na vas. Šta god ste mi nazvali, na vas da, da to, to bilo. Ukoliko nismo sigurni šta su nazvali, kako su nas pozdravljali, reći ćemo i vama. Ukoliko znamo, šta su, uh, ukoliko znamo da su nazvali Saddam, dozvoljeno reći je u Alihi Wasallam. Zatim, da je onaj koji poziva u Islam, prilikom poziva u Islam, mora prezentirati kur'anske ajte. To je ono s čime, s čime ćeš predstaviti Islam. Kada je pos, uh, tu failu upitao naših poslanika, sallallahu anihu, s čim si došao, uči da pozivaš, nije rekao, ne znam, Platon je rekao, Aristotele rekao ili... Što bi danas, nažalost, mnogi, mnogi ljudi, mnogi daje, kada žele da objasne islam, toliko zakomplikuju da na kraj veze nemaš li... Nije on sam primnik, ne zna šta je, čteri. Jednostavno, po, uh, govori o škuranskim porukama. Gospodar Svjetovo od nas traži to i to. Gospodar Svjetovo je rekao to i to. Prezentiraj ono što je došlo Kuranu. I ovo je dokaz da tako Daja treba postupati. da je ne smije požurivati. Daja ne smije. Onaj koji je pozivao Isla, ne smije požurivati, mora imati milosti, mora imati blagosti, mora imati nježnosti. Tu Fejil je požurivao. I nije imao milosti. Nije milostivo za svoju porodicu i za svoje pleme go, go, tražiti da se dobi protiv njih, da gospodar Svjetovo uništi. Ali naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, uči kako treba uraditi. Uči ga kako treba uraditi. I ovo je poluka, i poluka da, da je treba biti strpljiv i da mora biti blag, nježan i milostiv. Zatim, opet u ovom slučaju vidimo da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, posao našeg poslanika Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam, znači gospodar svetov je poslao našeg poslanika Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam, sa nadnaravnim stvarima. Nadnaravnim stvarima. I u ov I je mogućnosti, kao prvo dova koji je na kao drugo, svjetlo koje je nudije tu fejlu da da na njegovom čelu. A kasnije je uradio da to svjetlo bude na njegovom štapu. Na njegovom štapu. Opet vidimo nadnaravnost i posebnosti našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Iz ovog izlačimo da, i dolazimo do zatručka da muslimani vjernici vjeruju u keramete. Vjeruju u keramete. Od, od, od, od neke posebnosti Allahu u je vlija. Jer pogledajte kada je došao tu fejlu svoje pleme. Ipak je to bilo zanimljiva situacija u taj vakit da mu štab svijetli na večer. Može se desiti iskreno vjerniku da ima neke, neke keramete i jahli sunad, vjeruje u to. Naravno, a, ukoliko vidimo da je čovjek a, prevarant i ukoliko vidimo da čovjek samo zlu potrebljava i na taj način želi samo da dođe do dunjalučkih do koristi, iznos, iznoseći laži kako on može, kako, kako, kako. Nećemo, nećemo vjerovati u te stvari. Zatim, izvlačimo pouku da je onaj koji podstakle na činjenje dobrog djela isto kao da je ga uradio. Pogledajte nagradu i ulogu koji ima imao tu fejl. Koji ima imao tu fejl. Kada je pozivao kompletno pleme se odazvalo islam ili malo prije smo spomenulo Musa'binu umira koji je preselao u Bicina na Uhudu. Nije bilo stano, kuće u Medini da nije primilo islam sebe Musa'binu umiru. Prvi da je koji je poslato u Medini. Sv, e, taj hajir koji su oni i tada uradili, i dan danas imaju m, koristi od toga. I dan danas Zbog toga tu generaciju, najprijem, zbog toga da deređe naših poslanika niko ne može da dosegne i zbog toga tu generaciju niko ne može da dosegne. Jer ti ukoliko podučiš svoga sina propisima namaza i taj sin ustane na namazu područi svoju djecu. Ti imaš nagradu zbog namaza tvog sina, imaš nagradu zbog toga što je on područio svoju djecu. Pa zatim njegova djeca područe svoju unučadu. Imaš nagradu i zbog njegovog namaza. I tako redno. Zamislite koju nagradu imaju ti ljudi iz tog perioda, jer sve što mi danas radimo, radimo na način i iz što su nam oni dostavili. Kur'an koji imamo danas kod nas je došao upravo preko njih. Oni su naučili Kur'ana pamet. Oni su sproverili zapisivanje Kur'ana. I oni su... Uh, na kraj sprovili da nam bude dostupan gospodar svjetova upravo preko tih ljudi. Zatim propisa, evo spomenuli smo Buherera, spomenuli smo Agišu, spomenuli smo a sahave koji spremili hadisa Allah poslanika. Sve što za čim god se budemo poveli od tih hadisa i uradili, oni će imati nagradu za to. I ovo je uh, veličastvena nagrada. Zbog toga naš poslanik s.a.v. govori da čovjek, da gospodar svjetova uputi jednog čovjeka tvojim sebebom, tvojim naporom. Bolje ti je nego cijelo stado najboljih deva da danas tu poredimo, bolje ti nego kompletan vozni park najboljih automobila. Bolje da gospodar svjeto uputi tvojim sebe bo mi jednog čovjeka napravi put nego da imaš e, kompletan vozni park najboljih automobila. Zatim, počas koje je gospodara svjetova pojedinim i to je strano pojedinim robovim umetu, a to je da presele na lavom putu, da poginu kao šehidi na lavom putu kao što je podario ovom častnom ashabu Tufailu iz Naamru. Planirao sam nije još dvojicu ashaba da spomenem, ali nećemo, preskočićemo da vas ne bi zamorili, jer već uh, ističe onaj onih 50 minuta u kojim čovjek može biti koncentrisan. Ali želim spomenuti nešto drugo. Obično, kada na, uh, na određenom mjestu prvi put držim predavanje, borim da spomenem jednu stvar. Jednu stvar koju bi volio da svi poradimo na njoj. Jedna od osobina muslimana kroz kompletnu historiju islama jeste da su puno čitali jeste da su puno čitale. Prve generacije, prva generacija nije to radila na način da je imala papire ispred sebe i otvorila bi knjigu i čitala. Čak ni Kur'an nisu imali dostupni na taj način zapisano. Već bi uh, učili Kur'an ono što imaju na pamet. Znači ono što znaju na pamet to bi učili redovno. Tako da se prenosi od uh, shaba da su hakmu zaklapali jednom tri dana. Jednom tri dana zaklopili kompletno hakmu. Naravno to je, s obdjelom da ne, ne, ne, ne znam orapski jezik i da ima neki E, okolnosti, zbog koji stvarno e, većina nas to nije u mogućnosti. Ali su preporučivali, oni međusobno, u sedam dana, da ne prođe sedam dana. Od nas šarijet ni to ne traži. Optimalno, naj, najduži rok koji bi trebalo u 40 dana. Da ne prođe četrdeset dana da čovjek ne zakopi hatmat. Pogledajte, džus da učiš dnevno, pa ti se nekad izvuče da preskočio si ga opet u četrdeset dana može se zakopiti hatmat. To je način na koji, je, na koji su e, čitali i učili prva, prva generacija. Već druge generacije imali su knjige dostupne, imali su hadijske zbirke dostupne. I prenosi se da su puno čitali. Ovdje imam par predaja, par konkretnih situacija o njihovom čitanju, načinu njihovog čitanja. Tako da se spomenu, spomenu da je islam im Tejmije koji je umro 728. hijžreske godine. Pročitao je knjigu Al-Gajlaniyat za jedno medžaj, s jedno sjelo. Knjiga El gajlaniyat je hadijska zbirka koja sadrži 1200 hadisa. Hadijska zbirka koja je zadrži 1200 hadisa. kada je uzeo ovu knjigu, nije je ostavio dok je nije pročitao. Hafiz al-Mizi, presijelo je od 742. hijdžarske godine. Muđem ul-Kabir. Muđem ul-Kabir je jedna enciklopedija hadisa. Od Teberanija. Ogromna enciklopedija hadisa. Nije je ostavio dok nije pročitao, a trebalo mu je 60 uh, termina da je pročitao. Znači izvekao ogromna uh, enciklopedija, ali nije poslustao dok je nije pročitao. Evo, prekjučeni govori, brat jedan naš Džematlija, pročitao je Siru od Salabije. Šeheh Salabi, prevedena je Siru, hiljadu i nešto stranica ima. Hili, knjiga je hiljadu i nešto stranice prevedena je Džemat Hidžre iz Danskej Holandije, ne znam odakle su, oni su izdali. Kad vidiš hiljadu stranica, najbolje je da je nisu numerisali, jer čim vidiš hiljadu stranica, odmao, ali on se uh, malo patio, znači svako veće. Kada naj, najčešće bi za spotvorim tiko što je otvorim za spel. Nije bitno to. Bitno je da je ustrajao i on sada čisto sa zadovoljstvom, fala Allah, uspio sam da je, da da je pročitao. Uspio sam da je pročitao. Pogledajte ovi ljudi, ove enciklopedije. Nisu ostavljali dok je ne bi pročitali. Hafizetuddin uh, ez-Zahabi 748. hiljetske faseliju, Sirodim Hisama za 6 dana. Irak je pročitao Musta do Imam u 30 navrata. Musta do Imam Ahmedu 30 navrata. Musta do Imam u današnji štampi ima 52 toma. Uh, kod nas su prva 2 toma ostalo je samo 50 toma da da prevedemo. 30 cijele trajilo dok, dok je pročitao tu knjigu Hafiz ibn Hajr al-Scalani, 852 je to iz velike enciklopedije islama. Spominje se, oni bio Egipćani, radi svojeg studija otišao u Šam. U Šamu je provodario provodario 100 dana. Sto dana je bio u Šam radi sticanja znanja, Sto dana. Za tih 100 dana je pročitao stotinu knjiga. Svaki dan je do knjigu je čitao. 100 dana otišao je samo radi toga dana, ostavio svoje porodice, ostavio svoje obaveze u Egiptu, otišao je do Šama, da bi se sreo tamo sa učenjacima, da bi se sreo sa dostupnom literaturom, proboravio je sto dana, sto dana, halalno traženje znanja. To je, to je traženje znanja. Mi, nažalost, proboravimo po četiri godine na fakultetima, pročitamo, ne pročitamo stov knjiga. Zatim nalazimo Hapsed Diyami 1908. da je pročitao Buhariv Sahih za četiri međrisa, Alamil Kastalani za šest međrisa u šest navrata. Šijih, Ibn Bas šejh Ibn Bas rahimahullah, preselio je 1420. godine i on je naš savremenik, preselio prije 14 godine. Neki od naših daja šejhova u Bosni, sretali su se sa šejhoj i me umjeli su prilike da slušaju predavanje kod njega. Bio je, bio je slijep. Tako da je on imao jednu otežavajuću okolnost. Nije mogao da čita onda kada on želi. Već je bio uvijek vezan za nekoga ko će to raditi umjesto njega. Ali se i pored toga spominje da je Nesai i Suner dolazio jedna od situacij koja je zapamćena. Da je lasio da do njegovih studenta u 27 27 navrata, znači dolazimo je redovno doko nije pročitao Sunnet Nesaiu, Nesaiu Sunnet, koji je najbi ti hadiske zbirke, ali zamiste onda o Buhari, Muslim, znači četiri iz onih hadiske zbirke koje su koje su jače. Pored toga što su mnogo čitali. Ono što je bila karakteristika muslimana kosistori s nama jeste da jednu knjigu čitaju više puta. Da jednu knjigu čitaju više puta tako se prenosi najekstremiji slučaj koji nalazimo u knjigama, jeste imam Galib ibn, ibn Abdurrahmane l'Atiyev, 518. hijđarske godine je preselio. Galib ibn Abdurrahmane l'Atiyev, spominje se da je Buharijevu zbirku iz hadisa pročitao 700 puta. Buharijevu zbirku hadisa je pročitao 700 puta. To je istavna zbirka hadisa koju mi danas imamo, prevedeno na bosanskoj jeziku, koja je dijeljena u uh, kulturnom centru Kraljstva. Ista ni hadisa više nimanje. To je to to je to. Ovaj čovjek je uspio da je pročita 700 puta. Zamislite onda i to je stvaro posje Allahove knjiga, najbitnija knjiga koju čovjek može čitati, najbitnija knjiga koju može čitati. Zamislite onda koliko je puta pročitao Allahu, Allahovu knjigu. Nalazimo zatim da određeni ljudi da su čitali Buhariju zbirku za 150 puta tokom života, a 40 puta jedan od hanefskog učenjaka se prenose da je pročitao Buharijevu zbirku 100 puta. Dakle znači, jednu knjigu su čitali više puta. I to je ono su na Sejkovi tokom sudje. Govorili su na jednu temu, bolje ti je da pročitaš jednu knjigu više puta nego na istu temu ra više različitih knjiga. Kada pročitaš jednu knjigu više puta, imaš bolju informaciju šta se u toj knjizi nalazi. Nego pročitao si na istu temu tri četiri knjige i da li sam to čitao kod ovog ili kod onog, jel bilo ovdje, jel bilo ondje, dosta je može se desiti da bude da budu informacije za zamućene. Tako da su savjetovali da je bolje na jednu temu pročitati jednu knjigu više puta nego više različitih knjiga na temu. Naš šeh Šantiti, koji je profesor na Medinskom univerzitetu i profesor u Medinskom haremu, a od Vijeća visokih učenjaka u Kraljem i Saudiske Arabije, koji spominje se da je jednu knjigu iz Hanbelinskog knjiga, koja ima 15 tomova, s njim što je 15 tom, sadržaj. A bez sadržaja ta knjiga ima 8.745 stranica. 8.745 knjiga, jedna 8.745 stranica, spominje se, njegovi učenici spominju da je pročitao 15 puta. Tu knjigu je pročitao 15 puta, što znači da je po pitanju te knjige pročitao 122.430 stranica. 122.430 stranica po pitanju te knjige. Osobina muslimana od prvih generacije do dana, današnjeg je mnoštvo čitanja i ponavljanje se jednom istom knjigom više puta. Zato volio bi, volio bi kada bi uveli svoju, ako ne po broju stranica vremenski, da uvedem u sebi, Pola sata, sad, vremena, dnevno, obavezujući da čitamo, da se informišemo korisnu literaturu, korisnu literaturu koja će koristiti nama, koja će koristiti našoj djeci. Nažalost, ako čitamo, najčešće su to dnevna štampa, ne, ne isam protiv, ali nemoj da se sve svede na, na dnevnu štampu gdje, nažalost, kompletna dnevna štampa, po, štampa postala crna hronika. Postala crna hronika, čovjek se ne može ovo koristi. Uvedimo da knjiga bude sastavni dio a, naših života i života naši, naših porodica. Allaha subhanahu wa ta ta'ala molim da nagradi organizatori i da nagradi vas koji ste se odazvali i koji ste se strpili pa ostali do kraja do kraja predavanja. Allaha subhanahu wa ta ta'ala molim da ove riječe budu dokaz za nas nikako protiv nas nas ovdje danu. Molim Allaha subhanahu wa ta ta'ala danas kao što nas je sastavio ovako na Dunjaluku u ovako finom mjestu i ovako klimatiziranoj finoj prostoriji, da nas tako sastavi u dženetu Firdevusu sa poslanicima sa miljenicima استغفرك يا حي يا معصبنك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك